بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده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 وَمَنْ يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بِدْعَةٍ وكل بدعه ضلاله, وكل ضلالة Alhamdulillah pada sore hari ini di Kota Madinah dan malam hari di tanah air Kita bisa bersuha kembali dalam rangka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pembahasan kita telah sampai pada pembahasan hadis yang kedua Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Arba'in an Al Nawawiyah Itu hadis yang ma'ruf Yang dikenal dengan hadis Jibril Hadis ini Hadis yang sangat agung Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi Dia mengatakan bahwasanya hadis Jibril ini Bisa dikatakan sebagai Umut sunnah Yaitu induknya sunnah-sunnah Nabi SAW Sebagaimana kita ketahui Surat Al-Fatihah Dikatakan Umul Kitab Karena surat Al-Fatihah Mengandung seluruh Kandungan yang terdapat dalam Al-Quran Seakan-akan Isi dari Al-Quran itu merupakan Tafsir dari surat Al-Fatihah Sehingga Al-Fatihah dikatakan sebagai umul kitab Demikian juga dengan hadis Jibril ini Karena sangat agungnya hadis ini Dan mengandung makna yang begitu luas Maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasannya Hadis Jibril ini Bisa disebut dengan Ummus Sunnah Yaitu induknya Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seluruh yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan merupakan penjelasan daripada uh, hadis ini, hadis yang sangat agung ini. Oleh karena itu di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hada Jibril atakum yauldimakum diyakum." Inilah adalah Jibril Alaihissalam yang telah datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis Jibril ini dikatakan oleh Nabi dengan. Agama kalian, karena dia merupakan intisari daripada agama Islam. Efanifillah watafitdin, azaniAllahohi akum. Sebelum kita mulai membacakan lafal dari hadis ini yang sangat panjang, saya berharap antum sekalian bersabar dalam menuntut ilmu. Ya. Karena kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Betapa banyak orang yang sudah berjalan di atas rel ilmu namun hari demi hari waktu demi waktu akhirnya timbul rasa bosan akhirnya timbul rasa malas akhirnya dia pun meninggalkan jalan menuntut ilmu padahal kita tahu bahwasanya salah satu jalan yang bisa membuka jalan-jalan lain adalah menuntut ilmu dengan adanya ilmu kita bisa mengetahui banyak-banyak jalan-jalan kebaikan dan kita bisa menghindari jalan-jalan keburukan oleh karena itu jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man salaka talīqa tarīqan yaltamisu fīhi 'ilman sahallallāhu lahu bihi torikan ilal jannah barang yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu dan ini juga ditanbih oleh Al-Imam An-Nawawi Al dalam Al-Minhaj tatkala dia menyarah hadis Jibril ini tatkala dia menyebutkan bagaimana Al-Imam Nawawi menyebutkan funun yaitu bagaimana beliau sangat mahir dalam masalah mustalah hadis dalam masalah isnad sampai al-Imam Nawawi membedakan lafal haddatsani dengan haddatsana dibedakan oleh Imam Nawawi. Demikian juga al-Imam Nawawi membedakan antara akhbaroni dengan akhbarana. Kalau haddatsani yaitu kalau guru dari uh, Imam Muslim membedakan antara haddatsani dengan haddatsana. Sebagaimana beliau juga membedakan antara akhbaroni dengan akhbarana. Kalau Imam Muslim mengatakan haddatsani berarti maksudnya adalah gurunya Ya gurunya telah menyampaikan kepada dia dan dia sendirian. Adapun tatkala dia mengatakan hajah sana berarti gurunya telah menyampaikan kepada dia hadis Nabi dalam keadaan dia bersama dengan yang lainnya dengan teman-temannya. Begitu juga akhbaroni dan akhbaronah. Beliau membedakan. Ini termasuk dakwaik yaitu perkara-perkara yang apa namanya detail dalam masalah ilmu hadis dalam masalah masalah hadis. Kemudian Imam Nawawi mengatakan mengatakan bahwasanya uh, Imam Muslim sangat mahir dalam masalah ini Dan beliau memiliki ilmu yang luas Kemudian dia tambah setelah itu Barang siapa ya, Yang tidak mau mempelajari seperti ini Atau bosan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu din ya, Maka hendaknya falyu'azzi nafsahu Hendaknya dia merintihkan dirinya sendiri ya. Dan hendaknya dia bertobat dari maksiat-maksiat yang telah dia lakukan Subhanallah lihat Bagaimana perkataan Imam Nawawi Terhadap orang yang malas menutup ilmu Apalagi ilmu yang dia pelajari ada kesulitan sedikit. Dia lantas meninggalkan ilmu tersebut. Tidak mau belajar lagi. Kenapa? Karena malas. Bahkan Subhanallah terlontar dari sebagian orang yang semangat untuk berdakwah, dakwah ke sana, dakwah ke sini. Namun tatkala diajak menutut ilmu, tidak mau. Bahkan sempat terlontar dari perkataannya bahwasanya menutut ilmu itu bisa mematikan hati. Subhanallah. Bagaimana menutut ilmu yang merupakan jalan menuju surga bisa mematikan hati? Orang yang menuntut ilmu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala kemudian niat untuk diamalkan tentunya akan bawa cahaya dalam hati. Adapun orang yang menuntut ilmu dengan niat yang tidak benar dan tidak diamalkan itulah yang mungkin menutup, menutup hati seorang Balik kata itu Imam Nawi mengingatkan, barang siapa yang malas menuntut ilmu, maka hendaknya dia meratapi dirinya sendiri. Menangisi dirinya sendiri dan hendaknya dia bertobat dari maksiat-maksiat yang dia telah, telah dia lakukan. Karena ilmu adalah nur. Walan yu'talil asi Bahwa ilmu adalah cahaya Allah SWT Dan Allah tidak akan memberikannya Kepada orang yang bermaksiat Terkadang kita sangat sulit Menuntut ilmu kemudian rasanya sulit Sangat berat untuk bisa kita pahami Maka hendaknya kalau kita tertimpa seperti ini Hendaknya kita segera beristighfar Bertobat kepada Allah SWT Bertobat dari hal-hal keburukan Yang telah kita lakukan Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mulutul ilmu. Saudara-saudari fillah, wafati fi din, wa ayakum para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim membawakan hadis Jibril ini dalam kitab pertama dalam had dalam buku sahih beliau yaitu dalam kitabul iman dan hadis Jibril ini adalah hadis yang pertama dalam kitabul iman. Beliau membawa sanatnya sampai kepada Yahya bin Ya'mar Di mana Yahya bin Ya'mar berkata? Qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'badun Kata Yahya bin Ma'mar dia berkata, orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir yaitu menyimpang dalam masalah takdir di negeri Basrah adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Kemudian apa kata? Yahya bin am, Ya'mar ya tanṭalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari hajjayni mu'tamireen fakunna law laqina ahadan min ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fas'alnahu amma yaqul ha'ula'i fil qadar maka tatkala timbul bid'ah ini penyimpangan dalam masalah takdir maka kata Yahya bin Ya'mar ya saya pun pergi bersama sahabat saya yang bernama Humayd bin Rahman Al-Himyari kami tatkala itu keluar dalam keadaan haji Atau dalam keadaan umrah Kemudian kami berkata diantara kami Seandainya kita bertemu dengan Salah seorang sahabat Nabi SAW Lantas kita bertanya kepada Sahabat Nabi tersebut Tentang perkataan mereka, penyimpangan mereka Tentang masalah qadar Ikhwanifillah khatifiddin Ya, Ini mukaddimah Ya istilahnya ee, Cerita tentang Bagaimana sampai Timbulnya hadis Yibril ini Kisahnya tentang timbulnya fitnah di Basrah Yaitu penyimbangan tentang masalah, tentang masalah takdir Subhanallah ternyata bid'ah sudah muncul sejak zaman dahulu Padahal dan akhirnya mereka berdua ini ketemu dengan seorang sahabat nabi Yang bernama Abdullah bin Omar Padahal Ibnu Omar ini meninggal pada tahun 73 hijriah. Berarti bid'ah telah muncul dengan sangat cepat Masih di zaman sahabat Rasulullah saw sudah muncul bid'ah, bahkan bid'ah yang berbahaya, bid'ah yang berkaitan dengan masalah takdir. Oleh karena itu, waalaikumsalam. Kita harus berhati-hati bid'ah. Sejak muncul sejak zaman dahulu dan setiap saat bid'ah terus bertambah dan semakin parah. Oleh karena itu kita dapat bid'ah yang ada di zaman sekarang tentunya lebih berlipat ganda dan lebih parah daripada bid'ah-bid'ah ah yang dulu, karena penyimpangan semakin bertambah. Kerusakan semakin menyebar Oleh kerana kita tetap, tetap harus berhati-hati Dan kalau mendapati kesulitan Segera kita rujuk kepada para ulama Kepada para ahli ilmi Sebagaimana dua tabi'i ini nih. Dua orang ini terkala mendapati fitnah Yang ada di Basrah Mereka segera berusaha untuk mencari Seorang yang alim yaitu sahabat Nabi SAW Mereka mengamalkan firman Allah SWT Fas'alu ahla zikri inkuntumla ta'lamun ta Bertanyalah kepada para ulama Jika kalian tidak mengetahuinya Kemudian apa kata Yahya bin Ya'mur Fa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dahilan al-masjid fa iqtanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali Maka alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya kami bertemu dengan Abdullah bin Umar yaitu anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sedang jalan masuk dalam masjid maka saya pun menyampinginya saya sebelah kanan dan sahabatku sebelah kiri Jadi Abdullah bin Umar sedang berjalan Jadi boleh seorang menuntut ilmu tatkala ustadznya sedang duduk Demikian juga tatkala ustadznya sedang berjalan Kalau kita merasa tidak mengganggu ustadz tersebut Maka kita datangi meskipun dia sedang berjalan Lihatlah bagaimana semangat itu orang ini Ibnu Umar tatkala datang Langsung didatangi oleh mereka berdua Langsung segera mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar Kata Yahya ya bin Ya'mur Qad anantu anna sahibi sayakilu al-kalam ilayya fa qultu abu abdurrahman innahu qad dhahara qiblan an nasun yaqrauna Maka saya menyangka sahabat saya itu akan membiarkan saya menyerahkan pembicaraan terhadap saya maka saya pun bertanya kepada ibnu umar aku berkata abu abdurrahman wahai abu abdurrahman sungguhnya telah nampak di sisi kami Sekelompok manusia yang mereka membaca Al-Quran, jadi rupanya pelaku bid'ah penyimpangan dalam masalah takdir yang timbul di Basrah tersebut adalah ahli ibadah mereka suka baca Quran, wajib kefaruna fil ilm, wajib kefaruna ilmu. Bahkan mereka itu senang menutup ilmu, bahkan berusaha mencari ilmu yang telik telik. Ya. Namun ternyata setan menyesatkan mereka dari sisi subhat wa dzakara min maka kemudian dia pun menyebutkan tentang uh, bagaimana sifat-sifat ahlul bid'ah tersebut yang telah menyimpang dalam masalah takdir. Wa annahum yaz'umuna anna la wa anna al-amra unufun. Bagaimana ciri-ciri mereka? Yaitu mereka itu menyangka bahwasanya tidak ada takdir. Allah tidak ada namanya takdir bagi Allah. Wa annal amra unufun dan perkara itu yang ada yang berjalan sekarang ini belum pernah ditakdirkan Jadi mereka ini telah berbuat bid'ah yang sampai pada derajat kekufuran Karena mereka menentang bahwasannya Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi sebelumnya Kita tahu bahwasanya ilmu Allah sangatlah luas Dan Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi hingga hari kiamat dan seterusnya Namun pendapat mereka tidak Kata mereka apa yang terjadi tidak diketahui oleh Allah SWT Perkara yang terjadi sekarang, yang terjadi tiba-tiba tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. apa kata Ibn Umar tatkala mendengar penyimpangan mereka tentang takdir ini? Kata Ibn Umar, "Fa idza laqita ula'ik, ta'khbirhum ta anni um wa annahum bura'u minni." Katakanlah kepada mereka kata Ibn Umar, "Kalau kalian bertemu dengan mereka, katakan kepada mereka bahwa saya Ibnu Umar berlepas dari mereka dan mereka juga berlepas dari Ibn Umar." Waladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kemudian kata Ibnu Umar, demi zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud yang panjangnya 7 km, ya, tentunya berton-ton ratusan ton, kalau seandainya itu adalah sebuah emas dan dimiliki oleh salah seorang dari mereka. Ahlul -ahl bidak tersebut. Kemudian diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ibn Umar? Ma qabila Allahu minhu. Allah tidak akan menerima infak mereka. Hatta yu'mina bil qadar. Sampai mereka mengimani. Tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibn Umar setelah menyatakan. Sifat berlepas di dia. Barak dia. Dia pun berdalil dengan perkataannya. Dia punya dalil. Dia katakan. Qala Ka haddathani abi. Umar bin al-qattab. Qala. Dia mengatakan, sungguhnya, ayahku telah menyampaikan kepadaku. Kemudian dia menyebutkan hadis Jibril yang panjang akan kita dengarkan. Subhanallah, lihat bagaimana? Tarbiah para sahabat. Ibnu Umar menghafal sebuah hadis yang panjang dari ayahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita seharusnya juga demikian. Ya. Selain kita masukkan anak-anak kita ke dalam tahfidzul Quran, kita juga berusaha, kita yang membuat mereka hafal menghafalkan mereka ayat-ayat Allah dan menghafalkan mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia telah mengajarkan kepada anaknya Abdullah bin Umar sebuah hadis yang sangat panjang dan dihafal oleh Abdullah bin Umar. Sehingga dijadikan dalil oleh Abdullah bin Umar hadis yang pernah dikabarkan oleh ayahnya kepada dia tentang masalah takdir. Qala hadatsani Abi Umar bin Khattab. Qala Bina nahnu anda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam data yamin. Itholaa' alaini, alaina, rujulun, shadidu sawad, shadidu bayal siap, shadidu sawad sa'ar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Tatkala kami sedang duduk bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang yang bajunya sangat putih. Dan rambutnya sangat hitam. Ikhwanul Filaazaniyaulah wa yaqum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu sebagian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang juga merupakan hadis jibril dari riwayat Abu Hurairah kata Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu kanan Nabi saw barisan yau man dinas Nabi saw pada satu saat Nampak yaitu, nampak e, Di hadapan manusia Yaitu zahir, kelihatan ya, Terbedakan Daripada yang lainnya Hal ini dijelaskan juga dalam Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih Dari Abu Zah dan juga dari Abu Hurairah Bahasnya mereka berkata Kana Rasulullah SAW Yajlisu wainah dhahra, Zahranai ashabihi Fayaji'ul ghabibu falah yadri ayyuhum huwa hatta yas'al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya. Kalau duduk bersama para sahabatnya, kemudian datang seorang yang asing mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para sahabatnya, maka mereka tidak tahu mana di antara para sahabat yang merupakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tawabu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang sama dengan pakaian para sahabatnya, tidak terspesialkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada orang asing datang, dia bingung. Mana si Muhammad? Ya. Karena tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang sama diantara para sahabatnya. Tidak ada tanda khusus bahasanya dia seorang pemimpin. Ya. Wajar seperti yang lainnya. Oleh karena itu akhirnya para sahabat radhiyallahu taalaanhum ya, membuatkan seperti gundukan tanah sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk di atas sehingga bisa terlihat oleh sahabat yang lain. Terutama tatkala jamaah semakin banyak. Tatkala para sahabat semakin banyak sehingga kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tempat yang lebih tinggi maka suaranya akan lebih terdengar dan akan lebih dikenal. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat sedang duduk di tempat yang agak tinggi itu tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan ciri yang sangat aneh yaitu bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa innal la jalus lajulusun la indahu iz aqbala rajulun ahsanun nasi wajhan wa atyabun nasrihan kaanna thiyabuhu lam yamus lam yamussaha danas tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat tampan dan sangat harum tubuhnya dan bajunya sama sekali tidak ada kotorannya tentunya orang ini adalah jibril alaihissalam yang telah E, bertakful, yaitu merubah bentuknya adalah bentuk manusia. Kita tahu bahwasanya para malaikat bisa merubah bentuk mereka dalam bentuk manusia. Sebagaimana jelas Al-Quran, tatkala malaikat Jibril datang menemui Maryam, malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Demikian juga para malaikat yang datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga menemui Nabi Lut alaihissalam. Mereka datang juga dalam bentuk manusia. Ya. Demikian juga, selain malaikat, jin juga demikian Para jin itu juga bisa Bertasyakul, itu bisa merubah bentuk mereka Dalam bentuk manusia Sebagaimana jin yang bertemu Dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta tatkala Abu Hurairah menjaga Harta zakat, ya jin datang Dalam bentuk manusia Kita lanjutkan nah, Jibril alaih salam Datang dalam bentuk manusia Dengan bentuk yang sangat Aneh dan mengagumkan Shadiidu Shadiidu bayal riziyah, bajunya sangatlah putih. Shadiidu sawad shar, rambutnya sangat hitam. Dalam riwayat Ibn Hibban Shadiidu sawad lihya, jenggotnya pun sangat hitam. La yuro alaihi asharus safar, walayarifuhumina ahad, tidak nampak dari orang ini bekas safar, tidak ada kotoran dalam bajunya. Orang ini kok tiba-tiba muncul? Dalam riwayat yang lain. Disebutkan fana daral kaum, ba'ab muhammila ba'ab, fakaluma na arifohada. Tatkala muncul hibri dalam untuk manusia ini, para sahabat saling melihat di antara mereka, siapa orang ini? Tidak ada yang kenal. Kalau tidak ada yang kenal di antara mereka, berarti orang ini orang asing. Kalau orang asing, biasanya tentu datang dari tempat yang jauh, datang ke kota Madinah tempat jauh, datang ke kota Madinah. Tentunya kalau datang dari tempat jauh Berarti dia musafir Kalau dia musafir berarti ada bekas-bekas safar Mungkin rambutnya yang koyak Atau bajunya yang koyak Minimal ada kotoran bekas debu di bajunya Namun anehnya orang ini sama sekali Tidak ada tanda-tanda bahwasnya dia bekas safar Bajunya sangat putih Rambutnya sangat hitam jenggotnya sangat hitam Sama sekali tidak ada la yura alaihi safar. Tidak ada bekas safar Dan sama sekali tidak ada seorang sahabatun yang, yang mengenal orang ini Fakallah. Assalamualaikum ya Muhammad. Kemudian orang ini pun mengatakan Assalamualaikum ya Muhammad. Dalam perbualan yang dia mengatakan Assalamualaikum ya Muhammad. Maka Nabi SAW pun menjawab salamnya. Kemudian orang ini berkata Adenu ya Muhammad. Sebahal orang ini menyebut nama Nabi. Setelah dia mengucapkan Assalamualaikum Muhammad. Setelah Nabi jawab dia mengatakan Adenu ya Muhammad. Saya mendekati engkau hai Muhammad kata Rasulullah udnu silakan dekati. Fa masara yaqul adnu miraran wa yaqul lahu Dia ulangi lagi saya dekati engkau Muhammad silakan kata Rasulullah. Dia ulangi lagi saya dekati engkau ya Muhammad silakan engkau dekati. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun meletakkan ya, kedua lututnya disandarkan kepada kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waudo akafaihi alafakhiraihi. Kemudian dia pun meletakkan kedua uh, telapak tangannya di paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bual terang disebutkan fatahoto orang ini. Tatkala para sahabat sedang duduk-duduk mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini pun masuk, masuk kemudian melompati pundak-pundak para sahabat. Langsung menuju ke tengah, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua telapaknya di atas paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hilaf di antara para ulama. Ya. Apakah orang ini, yaitu Jibril Alaihissalam yang dalam bentuk manusia ini, meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri, ataukah dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rajih ya. Yang rajih diantara antara para pendapat ulama bahwasanya sebenarnya yang benar adalah Jibril alaihi dalam bentuk manusia ini meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi orang ini seakan-akan ingin menunjukkan kepada para sahabat Bahawasanya dia itu seperti orang Arab badui. Yang memiliki sikap yang agak kasar. Coba dia datang, para sahabat sedang berkumpul tahu-tahu datang kemudian melewati, melompati pundak-pundak para sahabat. Kemudian mengatakan, ya Muhammad. Ya. Seperti ada koswah, seperti ada sikap kasar. Ya Muhammad, adinu, wahai Muhammad, saya dekati engkau, silakan kata Rasulullah. Saya dekati engkau, silakan kata Rasulullah. Setelah mendekati Rasulullah SAW Kemudian ia meletakkan kedua pahanya, kedua tangannya Di atas paha Nabi SAW Sehingga para sahabat semakin bingung melihat kondisi seperti ini Dijelaskan oleh para ulama Malika Jibril kata itu benar-benar sengaja Untuk membuat para sahabat Tidak tahu siapa dia Apalagi dengan sikapnya yang keras seperti ini Ini juga faedah bahwasannya Jika seorang guru didatangi oleh seorang murid Yang memiliki sikap yang kurang bagus Memiliki sikap yang kasar Maka hendaknya dia bersabar Maka hendaknya dia bersabar. Jangan sampai dia akhirnya membentak sang murid dan akhirnya sang murid ini tadi tidak mendapatkan ilmunya. Bisa jadi sang murid tadi akhirnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara sikap kasar yang dibuat oleh gurunya juga untuk membalas sikap kasar dari sang murid. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Maka orang ini pun berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكن رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasulullah sallallahu dan engkau mendirikan menegakkan solat dan engkau membayar zakat dan engkau berpuasa bulan Ramadan Dan engkau berhaji jika engkau mampu. Kala sadaqta. Si penanya ini. Dia pun berkata. Engkau benar. Maka Umar pun berkata. Fa'ajibnalahu. Yas'aluhu wa yusaddikhuhu. Maka ini aneh. Bagaimana dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kamu benar. Kok bertanya malah membenarkan. Berarti orang ini sebenarnya sudah punya ilmu. Kau bertanya malah membenarkan. Kaulah fakirni anil iman. Dia berkata lagi, lagi. Kabarkanlah kepada aku tentang iman. Qaula antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubih wa rasulih wal yomil aakhir. Maka kata Rasulullah SAW. Al iman yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa malaikatih dan engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, wa kutubih. Dan engkau beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rusulihi dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yaumil akhir. Dan engkau beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman juga kepada takdir. Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kala sodakta. Dia berkata lagi. Engkau benar. Kemudian orang ini bertanya lagi. Kala tuakbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada aku tentang al ihsan Apa itu al ihsan Qala anta Abu Daulah ka anna katarah, lam takun tarahu fainnahu yara. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya maka ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala melihat engkau. Dia melanjutkan lagi. Qala akh fa akhir ni Anisa. Ah. Kabarkanlah kepada aku tentang hari kiamat. Qala al-masoolu anha bi alam min as-sair. Kata Rasulullah SAW yang ditanya, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena dua-duanya memang tidak tahu, baik malaikat Jibril maupun Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa SWT. Qala fa akhbirni an ima amaratihah. Kabarkanlah kepada aku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat. Qala antaridal amatu rabbataha. Maka Nabi SAW menjelaskan, tanda-tanda hari kiamat adalah, Antalidal amatu rabbataha seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Wa antarul hufatal uratal alata ria' asha' yatatawaluna fil bunyan dan kau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki dalam keadaan telanjang, al alah dalam keadaan miskin dan mereka adalah penggembala-penggembala domba ya. Penggembala domba biasanya demikian. Tidak pakai baju ya. Hanya pakai celana saja tidak pakai baju kemudian tidak pakai alas kaki dalam keadaan fakir miskin namun engkau akan melihat mereka ya tatawa lana engkau dapati mereka ternyata berlomba-lomba dalam membangun bangunan berlomba-lomba dalam uh, masalah bangunan qala summan talaqa falabis tumalian kata Umar setelah itu orang ini pun pergi saya pun terdiam bingung melihat kondisi orang ini dalam hadis Abu Hurairah ya, setelah itu kata Umm uh, kata Abu Hurairah, "Maka ad ber Rujulu, fakalah Rasulullah Sallallahu Sallam. Rdu' علي الرجل, fakahatuliyarudhuhu, falam yaroshay'an. Setelah bertanya, orang ini pun pergi. Kata Rasulullah Sallam, "Kembalikan orang itu kepada saya. Maka para sahabat pun mencari orang tadi, ternyata sudah tidak ada bekasnya. Setelah itu Rasulullah Sallam berkata kepada Umar, "Ya Umar, ada dari manis Sa'il. engkau siapa tadi yang bertanya? qultu Allahu wa rasuluhu a'lam maka Umar Umar menjawab Allah dan rasul yang lebih tahu kemudian Nabi SAW berkata fa innahu jibril ataakum yu'allimukum dinakum sungguhnya tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian ikhwani fillah wa fi ad-din azanillahu demikianlah Ya, hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis Jibril yang telah dibawakan hadis ini oleh uh, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tatkala ditanya oleh dua orang tabi'in tentang timbulnya bid'ah yang muncul di Basrah yang dipimpin oleh seorang yang bernama Mu'abdat ba al-Juhani yang dia mengatakan bahwasanya tidak ada takdir tidak ada takdir, yang namanya takdir itu tidak ada Perkara itu terjadi tanpa Diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang uh, Ma'abat al-Juhani ini telah mengingkari Yang namanya ilmu Allah Padahal kita al-sunna wal-jamaah Ya orang muslim, orang islam Semuanya mengakui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha berilmu Dan mengetahui apa yang akan Terjadi di masa depan Dan hal ini diingkari oleh Ma'abat al-Juhani Oleh karena itu, zahirnya Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhumah ya, Mengkafirkan orang ini Mengkafirkan ahlul bid'ah ini Sehingga dia mengatakan Seandainya mereka, salah seorang dari mereka Memiliki emas sebesar gunung Uhud Kemudian dia infakkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini jelas Penekanan bahwasannya dia telah mengkafirkan mereka Karena memang barang siapa yang mengingkari Salah satu dari rukun iman Maka dia telah keluar dari Islam Kemudian Ibnu Umar Membawakan hadis yang sangat panjang Hadis tentang kisah Jibril alaihissalam Yang datang menemui Nabi SAW Dalam bentuk seorang manusia Intinya dia ingin menyampaikan Tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW Faakhbirni anil iman Tatkala Jibril bertanya kepada Nabi Wahai Muhammad Kabarkanlah kepada aku tentang iman Maka kemudian kata Rasulullah SAW Iman itu apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para Rasul Allah, iman kepada Yomul Akhir hari kiamat, dan iman kepada takdir, baik yang buruk maupun yang baik. Inilah yang ingin dicapai oleh Ibn Umar ketika menyebutkan hadis jibril yang sangat panjang yang menjadi syahid, yang menjadi dalil oleh Ibn Umar yaitu bahwasanya beriman kepada takdir merupakan salah satu dari rukun iman yang enam. Yang barang siapa tidak beriman kepada takdir, maka dia bukanlah orang Islam. Dia telah keluar dari dari Islam. Kelompok ini dikenal dengan Al Qadariyah, ya. Al qadariyah. Kita tahu bahwasanya Al-Qadariyah ada dua ada yang Gulatul Qadariyah dan ada yang Qadariyah biasa. Yang Gulatul Qadariyah, Qadari yang sangat parah, itulah mereka yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa bahwasanya Allah Subhanahu mengetahui masa depan. Ikhwanil filah watafitin azza niyyallah wa ayyakum. Adapun penjelasan hadis ini, insya Allah kita akan mulai dari pengajian minggu depan ya, karena anak ada kegiatan. Anak mohon maaf, insya Allah mulai minggu depan kita akan mempelajari secara panjang lebar ya, karena masalah yang terdapat dalam hadis ini masalah-masalah yang sangat pelik, masalah iman. Tentunya perlu uh, murajaah yang lebih banyak lagi sehingga anak bisa menyampaikan dengan lebih jelas ya. Jadi sebelumnya anda mohon maaf ya, Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini Bermanfaat ya, Kalau ada yang mau bertanya Anda persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian di Khotar Islam A'azani Allah iyakum Materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Abdul Masin Firanda Hafibullah ta'ala Dari syarah hadis yang kedua Dari Arba'in Nawawi ya Dan seperti biasa Ustaz kita akan membuka sesi tanya jawab untuk beberapa menit ke depan kami undang anda untuk berinteraksi di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 70736543 kami angkat untuk yang pertama dari penelpon yang sudah uh, masuk assalamualaikum waalaikumsalam silakan ibu dari mana dari taman mini dari... Ya, silakan uh, yang saya tanyakan mengenai takdir uh, apakah kalau saya menjalankan rumah tangga setelah 22 tahun itu eh, Mendapatkan seorang suami yang Maaf-maaf gitu agak kejam Apakah itu takdir Ustadz? Karena saya yakin Saya yakin ya Allah Jodoh itu dari Allah gitu ya Tapi kalau terus-menerus mendapat tekanan Apakah ini suatu takdir atau eh, semata-mata ujian Ustadz? Mohon maaf, nah. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, ibu uh, jadi semua yang berjalan di atas muka bumi ini, semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib beriman bahawasanya semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu Wataalla. Allah mengatakan, wa ma ta shauna illa ayyashallahu rubul alamin. Ya, tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wataalla. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wataalla. Oleh karena sebenarnya pembahasan takdir ingin ingin saya akhirkan tapi tidak mengapa saya singgung sedikit. Kita harus meyakini bahawasanya. Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha hikmah Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha adil Semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Semua keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Itu pasti ada hikmahnya Pasti ada hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang menghendaki Kebaikan Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan suatu keburukan Terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu keburukan. Meskipun ada yang terjadi di muka bumi ini merupakan keburukan itu juga di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada hikmah di balik itu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiquhum ba'dallazi amilu la'annahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri" telah nampak Kerusakan di daratan dan di lautan. Bagaimana sahabat Aydinas? Akibat ulah tangan perbuatan manusia. Allah tidak Allah membuat kerusakan di atas, di langit dan, eh, di, di, di daratan dan di lautan. Padahal Allah tidak suka dengan kerusakan. Inna Allah yuhibbul fasad. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahawasanya Allah tidak suka dengan kerusakan. Bahkan Allah mencela orang-orang berbuat kerusakan. Namun Allah SWT mentakdirkan, menetapkan adanya kerusakan. Allah buat bencana alam. Baik di lautan maupun di daratan. Ada hikmah dibalik itu. Allah menjelaskan. Kerusakan-kerusakan yang Allah timbulkan di daratan, di lautan itu apa? Akibat ulah perbuatan manusia sendiri. Akibat dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Apa hikmahnya? amilu Agar mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka. Dampak negatif dari perbuatan maksiat mereka la'allahum yarji'un hikmahnya di sini agar mereka sadar agar mereka kembali oleh karena itu terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara yang buruk ya namun ada di hikmah di balik itu yang terkadang kita ketahui dan terkadang kita tidak mengetahui oleh karena kita harus yakin seluruh yang terjadi di atas alam semesta ini tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya saya ambil contoh untuk pendekatan. Misalnya seorang ibu, seorang ibu yang melihat anaknya nakal, maka anaknya pun dia panggil, kemudian dia pukul, suruh belajar. Dia pukul sampai anaknya menangis. Tentunya kita tahu mukul anak itu enggak bagus, namanya dipukul itu enggak bagus. Akar ah, tetapi ada kebaikan di balik itu supaya anaknya enggak lebih nakal lagi, supaya an anaknya belajar. Demikian juga, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membuat kerusakan di daratan maupun di lautan untuk menegur umat manusia agar mereka sadar bahwasanya mereka telah berbuat terjun dalam kemaksiatan agar mereka segera kembali jalan Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini seluruh yang terjadi Di alam semesta ini berdasarkan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala dan dibalik keputusan Allah itu yang mungkin menurut kita buruk ada hikmah dibalik itu oleh karena itu diantara yang terjadi di alam semesta ini apa yang terjadi berlaku terhadap kita kita terkena musibah semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita Allah memberikan kita kesenangan dan Allah juga memberikan kita musibah, Allah memberikan kita ujian. Apalagi di dunia ini tentunya penuh dengan ujian, penuh dengan musibah. Seorang yang hidup di dunia ini pasti terkena musibah. Bagaimanapun dia. Ustaz atau bukan, orang tua atau anak muda, laki-laki atau perempuan pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin beriman, semakin tinggi ujian akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallam, "Jubtalar rojulu ala qadr imanihi, inkana fi imanihi solabatun zida fi balaihi, wa inkana fi imanihi riqatun khufi faanhu." Kata Rasulullah Sallam, seorang itu diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wataala berdasarkan keimanannya. Kalau tatkala diuji, ternyata imannya ada kekokohan tegar menghadapi ujian tersebut, maka Allah akan menambah ujiannya. Akhirnya tetapi kalau diuji oleh Allah SWT imannya lemah, maka Allah akan mengurangi ujiannya. Apa yang musibah menimpa saya dan menimpa ibu, ya semuanya itu atas takdir Allah SWT. Dan kita yakin, di balik takdir Allah SWT itu, ada hikmah di balik takdir tersebut. Namun ingat, bukan berarti kita pasrah, kemudian tidak berusaha untuk memperbaiki Tatkala apa yang terjadi pada kita, kalau menurut kita kurang baik, kita berusaha untuk perbaiki. Contohnya, misalnya hubungan kita dengan istri kita ternyata kurang baik, apalagi bertahun-tahun lamanya, kita pasrah bahwasanya itu memang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita berusaha, berusaha untuk perbaiki dengan cara menasihati suami kita. Kalau ternyata suami kita kejam, kita berusaha menasihati dia dengan berbagai cara. Dia tidak menerima maka kita adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Bukan berita kalau kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, tolong perbaiki suami saya, tolong jadikan suami saya suami yang soleh, berarti kita protes terhadap takdir. Tidak. Semuanya doa kita pun sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi pada kita dan usaha kita pun sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang menimpa ibu? Misalnya sehati, berusaha untuk mencari jalan keluar, apalagi sudah sampai? Lebih dari 10 tahun Atau mungkin 20 tahun Ibu merasakan kepedihan yang seperti ini ya. Nasihati suami Atau Minta tolong kepada seorang kiai Atau seorang usah Untuk menasihati suami ibu ya. Kalau memang tidak bisa ya, Maka Itu kembali kepada ibu Itu kembali kepada ibu Rubi yang bisa melihat Masalahat Yang kembali kepada ibu sendiri Apakah masalahatnya Kalau memang suami ibu Kejam, suka nampar, suka mumpul Sesungguhnya boleh bagi seorang Istri untuk minta Pisah Antara dia dengan suaminya Tapi ingat Apakah kalau ibu pisah dengan suami ibu Akan mendatangkan kemaslahatan Terutama bagi anak-anak Atau akan semakin parah Yang menimbangnya adalah ibu Tentu ibu perlu bermusyawarah Tapi itu jalan terakhir Minta pisah antara suami istri Itu adalah jalan yang terakhir Kecuali kalau tidak ada jalan lain Kecuali jalan itu baru ditempuh Itu pun setelah menimbang antara maslahatan dan mudarat Karena seorang wanita boleh Minta untuk Dipisahkan dari suaminya Kalau ternyata, ternyata suaminya tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya Apalagi sampai menampar dia Apalagi sering memukul dia Apalagi sampai disifati dengan sifat kejam Akan Tetapi saya ingatkan itulah jalan yang terakhir Kemudian tidak dilakukan kecuali setelah Menimbang maslah dan mughalat yang akan timbul Yang berkaitan dengan ibu sendiri Maslah yang berkaitan dengan anak-anak terutama Jadi itu nasihat saya Jadi tetap berusaha untuk Merubah kondisi ibu berusaha untuk menasehati suami ibu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi basta dan kita angkat pertanyaan dari eh, pendengar kita di Tambun yang sudah masuk melalui telepon Halo, assalamualaikum. Ahit. Waalaikumsalam. Selamat malam. Silakan, naik silakan. Waalaikumsalam. Ah uh, apa yang agak ah orang-orang melakukan biasa. Apakah termasuk orang yang menceritakan seorang munafik? Soalnya, seperti contoh, misalkan ada suatu masjid, kebetulan masjid itu uh, menjalankan masjid dari sunnah wa warga Ketika itu, warga tidak uh, menerima sehingga paham orang yang melakukan alibitah. Akhirnya dia melakukan sambingan, dia membuat uh, sebuah musolah. Nah, apakah orang yang alibitah ini termasuk juga orang-orang munafik atau jadi munafik Ya itu aja tak, cukup tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi ikhwanifil yang Allah wa ayakum Bid'ah itu bertingkat-tingkat Memang benar perkataan salah Bahwasannya Al-bid'ah ahabu ila Allahi minal ma'asiyah Bahwasannya Bid'ah itu Al-bid'ah eh, al itu ahabu ila syaitan minal ma'asiyah Bahasanya bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada kemaksiatan Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat Karena dia merasa di atas kebenaran Makanya lebih disukai oleh syaitan Adapun maksiat, orang melakukan kemaksiatan Kebanyakan orang yang terjerumus dalam kemaksiatan Dia mengetahui bahasanya dia ee, bersalah Akan tetapi Tidak semua bid'ah lebih parah daripada kemaksiatan ya. Jenis bid'ah Jenis bid'ah ya itu memang lebih parah daripada jenis maksiat. Kalau seandainya ada bid'ah ada maksiat. Kalau kita ukur timbangannya sama-sama 1 kilo, maka yang lebih disukai oleh setan adalah bid'ah. Kenapa? Karena orang yang pelaku bid'ah tidak akan bertobat. Kalau seandainya ditimbang sama-sama 1 kilo. Tapi kalau timbangannya berbeda, maka tentunya maksiat lebih parah daripada bid'ah. Contohnya bid'ah misalnya zikir berjamaah itu bid'ah. Tapi lebih berat orang yang bersinah-sinah maksiat tapi lebih parah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang melakukan zikir berjamaah. Balikkan di ikhwanatil azani Allah ayyukum bidah itu pun bertingkat-tingkat. Kita menyikapi pelaku bidah pun bertingkat-tingkat sebagaimana bidah yang mereka munculkan. Ada bidah yang sederhana, ada yang bidah yang tengah-tengah bahkan ada bidah yang parah sampai pada tingkat kekufuran. Contohnya bidah yang dilakukan oleh Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa dia telah bersatu dengan Tuhan. Sebagian dalam bukunya Fususul Hikam Bukunya Fususul Hikam dan saya punya buku tersebut Di situ dia menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu SWT bersatu dengan alam Bahkan dia mengatakan bahwasannya Fir'aun itu mati dalam keadaan Islam Karena Fir'aun mengatakan Ana Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi Kata Ibnu Arabi Fir'aun benar Karena memang dalam diri Fir'aun ada Allah Subhanahu SWT Ini bit'ah yang sangat berbahaya Bit'ah sampai pada tingkat apa? Uh, akidah, wihdatul wujud dalam bahasa kita manunggaling gusti. ini bid'ah, tetapi pada sampai tingkat kekufuran. Kalau orang-orang pelaku bid'ah seperti ini itu orang-orang munafik bid'ah yang sampai derajat kekufuran kita katakan mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir. Tapi bid'ah yang di bawah daripada itu maka tidak boleh kita mengatakan pelaku bid'ah munafik, tidak boleh. Tergantung bid'ah yang dilakukan. Ya. Kalau seorang bersikeras di atas bid'ahnya, ya. namun bid'ahnya tidak begitu tidak berbahaya semua bidah bahaya tapi bahayanya tidak begitu besar seperti bidah yang sampai pada derajat kekufuran maka tidak boleh kita mengatakan dia munafik apalagi kita meyakini munafik tersebut munafik i'tikad yaitu munafik yang uh, sampai pada derajat kekufuran kita hanya boleh mengatakan munafik kepada pelaku bidah yaitu pelaku bidah yang bidahnya sampai pada derajat kekufuran adapun bidah yang di bawah dari itu tidak kita katakan pelakunya adalah munafik kita lakukan dengan ya, kita datangi dia, kita menjelaskan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang selembut-lembutnya. Ya, dengan cara yang selembut-lembutnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Oduu ila sabillirabbika bil hikmati wal muaidatil hasana wajadilhum billatihiyah ahsan". Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wajadilhum dan jidalah debatlah mereka, yaitu debatlah orang-orang yang menyimpang, pelaku maksiat, pelaku bid'ah. Billatihiyah ahsan dengan cara yang terbaik. Setelah kita mendebati ahlul bid'ah pun dengan cara yang terbaik Allah tidak mengatakan Debatlah ahlul bid'ah Debatlah pelaku maksiat dengan cara yang baik Allah tidak mengatakan yang demikian Tapi Allah mengatakan Debatlah mereka dengan cara yang terbaik Oleh karena terkadang eh, Seorang ahlul bid'ah Keras terhadap bid'ahnya Terkadang Karena kesalahan dia sendiri, karena karena hawa nafsu yang ada pada diri ahlu bidah tersebut, terkadang kembali kepada ahlu sunnah yang mungkin kadang-kala cara berdialog dengan cara yang kasar, sehingga akhirnya orang tersebut berpaling dari sunnah semakin jauh. Oleh karena itu ingat kata Ali Rida al Huthaala anhu hadis sunnah sabimah ya sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan akar, sesuai dengan kadar uh, otak mereka. Aturiduna ayukadzaballahu warasuluh apa kau kau berkehendak Allah dan rasulnya didustakan. Allah alam bisawab. Tayib Ustaz, selanjutnya kita angkat pertanyaan ada Al Akh Abu Adnan yang eh, berada di Cikarang sudah masuk di 8236543. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, silakan, Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Akhi. Uh, Ustaz, ana mau nanya uh, tentang masalah kebaikan dan keburukan terutama dalam kesehatan, Ustaz. Kalau kita lihat dari segi manfaat tentang masalah imunisasi ya Itu mungkin manfaatnya besar dalam Kehidupan ya. yang kita rasakan ini Terus kalau dilihat dari Segi hmm. kacamata agama Itu bagaimana Ustadz Antara hmm. kehalalan dan keharamannya gitu Padahal kan ini e, Saat hmm. ini menurut Para pakar itu bahwa imunisasi itu merupakan salah satu Yang saat Halo. ini memang dibutuhkan e, Bagaimana Ustadz? E, pertanyaannya ini Pertanyaan yang sangat sulit, cuma saya Cuma mengasi faedah bahwasannya melihat sesuatu hukumnya haram atau tidak kita kembali kepada syariat. Karena terkadang memang ada perkara yang haram memang memiliki faedah faedah yang sangat banyak. Sebagaimana kita tahu bahwasanya humor dan perjudian diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi memiliki faedah faedah. Tadkala Allah berfirman Yasa'lunaka anil khomri wal maisir Kul fihima ismun kabir Wa manafi'ulinnas Tadkala mereka bertanya kepada engkau tentang uh, Khomer Fir dan perundian Maka katakanlah bahwasanya pada keduanya Ada isim dosa yang besar Wa manafi'ulinnas Dan pada keduanya ada manfaat-manfaat bagi Manusia Oleh karena itu Bahkan banyak perkara-perkara yang haram Yang manfaatnya besar Ya, kalau ditinjau dari sisi duniawi. Contohnya seperti dukun. Dukun itu, ya, ada manfaatnya. Betul banyak orang yang ke dokter bola-balik tidak sembuh, ternyata ke dukun bilang bisa sembuh. Tentunya dia dengan menggunakan bantuan jin. Dan ini banyak terjadi. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya di dunia ini tidak ada yang maslahatnya 100%. Yang maslahatnya 100% itu hanya di akhirat, di surga. Sebagaimana di dunia ini tidak ada yang mudorotnya 100%. Yang mudorotnya 100% cuma di neraka. Bahkan iblis pun, meskipun dia ada mudorotnya, dia juga ada faedahnya. Ada faedah, sebagaimana dijelaskan, insya Allah akan kita jelaskan setelah kita membahas masalah takdir. Ya. Demikian juga dukun. Dukun juga ada faedahnya. Makanya banyak orang yang datang ke dukun. Banyak orang datang ke dukun namun di sana ada muborotnya. Oleh karena itu mengenai menghukumi sesuatu masalah haram atau tidak, ya selain ditinjau dari maslah dan muborot, yang paling lagi ditinjau dari uh, sisi syariat. Bisa jadi sekarang ada suatu penyakit misalnya yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan salah satu anggota dari bagian tubuh babi misalnya. Ternyata dari sisi Uh, manfaat benar ada manfaatnya kalau kita menggunakan daging babi misalnya untuk berobat. Ternyata kalau kita tinjau dari syariat bahwasanya daging babi itu hukumnya hukumnya haram. Maka dalam hal ini kita mendahulukan syariat daripada tinjau apa timbangan duniawi ya. Adapun masalah imunisasi wallahu alam bisawab, saya sendiri tidak tidak mengetahui jelas bagaimana pendapat para ulama ya. Apakah ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan? Terus terang saya belum belum baca masalah ini. Wallahu alam bisawab saya hanya kasih kaidah bahwasanya dalam masalah masalah seperti ini tinjauan syariat didahulukan daripada tinjauan duniawi. Meskipun menurut kita manfaatnya lebih besar, tapi kalau ternyata terbuat dari perkara yang najis atau terbuat dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya menjadi menjadi haram. Meskipun ada manfaatnya. Wallahu alam bisawab. Tayyibu Ustaz. Selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Untuk yang pertama dari Saudara Wahid di Pulau Jaya. Ustaz di dalam hadis Jibril tadi ada kalimat Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bagaimanakah cara menggabungkan dengan hadis yang melarang Mensejajarkan Allah Subhanahuwataala dengan Rasulullah SAW dengan penggunaan kata dan atau wa. Apakah hal ini bertentangan? Ustaz? Mohon penjelasannya. Uh, jadi dalam masalah ini dalam masalah masalah syariat syariat agama maka boleh dikatakan Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui karena agama yang sampai kepada kita tentunya tidak sampai kepada kita kecuali melalui jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis dalam masalah ini Muhammad mengetahui sebagaimana Allah mengetahui karena Allah telah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama atau dalam masalah dalam masalah agama adapun masalah dunia belum tentu apalagi masalah masa depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang yang ghaib, tapi kalau masalah agama maka boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih e, mengetahui. Ya. Tentunya kalimat ini pun tidak berarti mensejajarkan antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Tidak berarti mensejajarkan antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Kalimat ini hanya berkaitan dengan masalah agama, yang tentu saja saya katakan tadi masalah agama itu semuanya tidak sampai kepada kita kecuali melalui jalan Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam seluruh masalah agama Rasulullah SAW pasti tahu, pasti tahu, dan dan itu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua perkataan kita Allah dan Nusulnya lebih mengetahui daripada saya, ya, bukan berarti Allah dan Nusulnya Allah dan Nusul sama-sama tinggi ilmunya sama-sama derajat ilmunya. Contohnya misalnya. Ada orang bertanya kepada saya, "Firanda, apa hukumnya ini?" Saya katakan, "Eh, Syekh bin Bas dan misalnya salah seorang ustaz Indonesia misalnya Ustaz Dr. Abdul Hakim Abdad atau Ustaz Abu Nida lebih mengetahui daripada saya." Misalnya saya mengatakan demikian. Saya mengatakan Syekh bin Bas dan Ustaz Abu Nida lebih mengetahui daripada saya. Dan memang benar. Ustaz Abu Nida lebih mengetahui daripada saya. Dan Syekh bin Baz juga lebih menguasai daripada saya. Namun tidak melazimkan Syekh bin Baz ilmunya sama dengan Ustaz Abu Nida. Allah Alam Biswas. Jadi dari dari dua sebab ini maka boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, terutama dalam masalah agama. Allah Alam Biswas. Ya. Taib Ustaz. masih ada waktu ya untuk satu pertanyaan berikutnya, zahir. Taib. Uh, pertanyaan dari uh, pertanyaan dari uh, saudara Taib dari seorang hamba Allah tak? Jadi Uh, malam hari ini said, uh, saya pernah melakukan sebuah dosa besar yang sampai sekarang saya merasa takut dan merasa sedih jika mengingat dosa tersebut said. dan uh, rasa takut itu karena uh, saya khawatir dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Alaihissubhanahuwataala karena saya merasakan bahwa ibadah saya belum maksimal demikian said. mohon nasihat dan penjelasannya uh, wahai hamba Allah yang telah melakukan kemaksiatan ya atau bahwasanya Allah Subhanahuwataala Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Ya'alamu kha'inatal a'yuni Wama tukhfiz sudur Yaitu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui Khianat yang dilakukan oleh mata kita Apa yang dipandang oleh mata kita dirikan ya. mata kita Semuanya dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Wama tukhfiz sudur Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kita, apa yang kita sembunyikan dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana pula dengan gerak-gerik kita, bagaimana dengan tangan kita, bagaimana dengan raih kita, bagaimana dengan tubuh kita, bagaimana dengan kemaluan kita. Semuanya Allah Subhanahu Wataala maha mengetahui, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada yang luput dari pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan yang akan menyidang kita adalah Zat yang maha mengetahui segala sesuatu dan Zat yang maha adil. Bukankah Allah mengatakan yaumatu balasarair, hari di mana rahasia-rahasia akan terbongkar semuanya? Oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita senantiasa melakukan kemaksiatan kemudian akhirnya kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan buruk dan akhirnya kita pun terjerumus dalam api neraka. Namun ingatlah ya, Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala Shadidul iqab Allah subhanahu wa ta'ala Sangat pedih hukumannya Allah juga ghafurul rahim Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengasih lagi Maha penyayang Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyaingi hambanya Lebih daripada kasih sayang Seorang ibu Kepada anaknya Makanya dalam satu hadis Atkala Rasulullah s.a.w. berkata Kepada para sahabat Atarawna anna hadihi Tauridatun waladaha nar. Apakah engkau akan, para sahabatku, engkau menyangka wanita ini seorang ibu akan melemparkan anaknya ke api? Para sahabat mengatakan tidak. Kata Rasulullah SAW, Allahu arham, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Ibu kita sayang kepada kita sangat luar biasa. Ibu kita rela berkorban untuk melakukan segalanya demi kita. Rela untuk tidur, tidak tidur, rela untuk begadang, rela untuk lapar. Agar menghidupkan kita anaknya. Kasih sayangnya luar biasa, tidak bisa kita ukur. Kata Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam, "Allahur raham." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya. daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Oleh karena kita harus yakin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tawabur rahim, Maha Penerima Tobat bagi hambanya yang benar-benar bertobat dan berniat tidak akan kembali lagi kepada kemaksiatan tadi. Jangan sampai dia bertobat kemudian cemas tobat sambal, kembali lagi kepada kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau dia bertobat, benar-benar dia berniat. Bahwasanya dia akan meninggalkan kemuasihan tersebut dan tidak akan mengulanginya. Saya ajak para pendengar sekarang untuk menemukan sebuah ayat yang sangat ya menyentuh di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan tentang orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Ladinna Fatanul Mu'minah wal Mu'minati, Yatubu, Falhum Adabul Jahannam, Walhum Adabul Harik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Sungguhnya orang-orang yang telah memfitnah Kaum mukminin. Itu tentang kisah Ashabul Ukhdud, Iaitu orang-orang kafir yang telah membakar kaum mukminin di Khandaq di Ukhdud, di parit. Bayangkan, kesalahan mereka sangat parah, mereka membakar orang-orang yang beriman. Setiap orang yang beriman mereka bakar. Baik laki-laki maupun perempuan, fatanul mukminin wal mukminat. Dosa yang sangat besar, membunuh kaum mukminin, membunuh kaum mukminat, dibakar. Kemudian kata Allah SWT. wa taala, "Summa Kemudian mereka tidak bertobat. Falahum adzabul Jahannam wa allahum adzabul harik. Bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Allah masih kasih kesempatan kepada orang, -orang seperti ini. Makanya Allah mengatakan sebenarnya orang-orang yang telah membakar kaum muminin dan telah membakar kaum mu'minat, semalamnya tuh Kemudian dia tidak bertobat. Berarti kita pahami apa? Seandainya dia, dia bertobat, seandainya mereka bertobat, setelah membakar kaum muminin, setelah membakar kaum mu'minat, membakar kaum muslimin, kemudian bertobat maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat gembira Jika ada seorang hambanya yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Abshir ya Kita kabarkan gembira kepada hamba Allah ini Agar yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya Yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima tobat Allah telah menjanjikan demikian Hendaknya dia bangun malam Kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah Kata Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam yang terakhir Apakah ada seorang hamba yang beristighfar minta ampun kemudian aku ampuni dosa-dosanya. Saya nasehat kepada dia untuk selalu bangun malam ya. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan penyesalan dia, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebesar apapun dosa-dosanya. Qawlu alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk uh, Hamba Allah yang bertanya dan untuk kita semua Kita angkat untuk selanjutnya dari uh, Ibu Khadijah di Kelapa Gading Yang sudah menunggu kami persilakan. Halo Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ibu uh, Ustadz, saya ini, Tadi kan mengenai Immunisasi yang mengandung Babi itu Pak Ustadz ya. Tapi uh, yang dipertanyakan ini Apakah kalau misalnya babi itu hanya dipegang Saja Uh, apakah itu uh, haram Atau hanya uh, Apa Hanya najis aja gitu Pak Iya uh, so, Cukup Ini saya, ustaznya, uh, bagaimanakah, uh, Apa yang saya Bagaimana kah Apa Tanda-tandanya Kalau tobat kita Sudah diterima oleh Allah S.A.M.T Iya Gak ada kota Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz Halo Halo Ustaz eh, Coba nah. diulang pertanyaannya Aip. Ya mengenai tolong uh, pertanyaan diulang Apakah Tayyibu Ustad, mengenai pertanyaan pertanyaan maaf, pertanyaan pertama mengenai daging babi ataupun uh, babi itu sendiri, apabila kita pegang, bagaimana hukumnya? Apakah hanya najis saja atau bagaimana? Ya, ya. Yang kedua? Uh, yang kedua mengenai tanda-tanda diterimanya taubat itu mungkin uh, perlu dijelaskan kembali silakan. Oh ya, uh, mengenai daging babi, apakah dia najis aini seluruh badannya atau tidak? Yang Ra'ji bahwasanya babi itu najis seluruhnya ya badannya semuanya najis semua dari anggota tubuh dari daging babi itu semuanya najis kalau kita sentuh maka tinggal kita cuci kalau kita sentuh daging babi kita tinggal tinggal mencucinya ya jadi mudah tinggal dicuci saja ya. tidak perlu dengan menggunakan pasir sebanyak tidak perlu dicuci sebanyak tujuh kali sebagaimana mencuci eh, najis yang dari anjing tapi cukup dicuci kemudian selesai karena eh, Babi itu najis. Adapun pertanyaan kedua tentang tanda-tanda orang yang diterima tobatnya yaitu bahwasanya tanda-tanda yang paling jelas bahwasanya kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Yang pertama yaitu dia e, meninggalkan kemaksiatan tersebut, kemudian kondisinya lebih baik daripada e, sebelumnya. Adapun kalau setelah dia bertobat ternyata maksiatnya bertambah lagi, ya, maka kita khawatir tobat yang dulu itu tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam mazagu Tadkala mereka berpaling Maka Allah pun memalingkan hati-hati mereka Seorang yang melakukan kemaksiatan Akan mendatangkan kemaksiatan yang lain Dan seorang yang melakukan kebaikan Akan mendatangkan kebaikan yang lain Oleh karena itu, kalau kita terus melakukan kebaikan InsyaAllah Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain Di antara pintu kebaikan yang sangat besar adalah taubat Di antara pintu kebaikan yang sangat besar adalah taubat Taubat itu pahalanya besarnya sangat luar biasa Karena sangat membuat Allah bergembira Allah sangat senang kalau ada hambanya Yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi diantara ciri-ciri Diterimanya tobat Kondisi seorang lebih baik daripada sebelumnya Namun ingat uh, Para pendengar yang dilahwati oleh subhanahu wa ta'ala Namanya manusia Pasti terjumur dalam, ke dalam kesalahan Pasti melakukan kemaksiatan Manusia siapa saja Pasti terjumur dalam kemaksiatan Akan tetapi Manusia yang berbahagia Yaitu idal adnaba. Is Kalau dia bermaksiat, dia segera beristighfar, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu Wataala. Tidak berisror, tidak terus terusan dalam maksiat tersebut. Segera ingat kepada Allah Subhanahu Wataala. Segera ingat bahwasanya hidup ini hanya sementara dan semuanya akan diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian diantara perkara yang memudahkan kita untuk mundur untuk bertobat dan mengingkarkan kemaksiatan yang sering kita lakukan, kita berdoa dengan orang-orang soleh. Ya. Kalau kita punya majelis. Majelis yang bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan tinggalkan majelis tersebut. Kalau kita punya teman-teman yang bisa mendorong kita ke dalam kemaksiatan tinggalkan teman-teman kita. Cari teman-teman yang baru yang lebih baik yang bisa menasihati kita. Ya, uh, pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz mohon penjelasannya. Apakah yang dimaksud dengan irodah kaunia dan irodah syariah? Demikian. Uh, ini pertanyaan yang panjang tapi tidak mengapa. Jawabannya panjang tapi kita jelaskan ya. Ada irodah jadi irodah artinya kehendak Allah subhanahuwataala ini berkaitan dengan takdir. Iroda itu artinya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada namanya iroda kauniah, ada namanya iroda syariah. Iroda kauniah, yaitu iroda yang berkaitan dengan apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Iroda syariah, yaitu yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ada perbedaan antara iroda kauniah dengan iroda syariah. Iroda syariah itu pasti disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua syariat Allah itu pasti disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Iroda kauniyah, yaitu apa yang terjadi di kaun ini, apa yang terjadi di alam semesta ini, ada yang disukai oleh Allah dan ada yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi dari sini kita ketahui bahawasanya tidak semua kehendak Allah itu disukai oleh Allah, tidak semua kehendak Allah itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Adapun Iroda Syariat yang berkaitan dengan Syariat Allah, contohnya Allah menghendaki seluruh hambanya beriman, Allah menghendaki Uh, kita salat Allah menghendaki kita menjalankan syariat-syariat Allah. Ini semua kehendak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa namanya? tidak mesti terjadi. Buktinya ada orang yang kafir. Buktinya ada orang yang tidak tidak salat. Buktinya banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan. Adapun iradah kauniyah pasti terjadi dan belum tentu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah iradah kauniyah ya. Ini insya Allah akan panjang, lebih panjang lebuh lagi kalau kita akan bahas tentang masalah takdir, ya kita akan jelaskan tentang firqa yang nama jabriyah dan firqa yang namanya qadariah. Insya Allah pada pertemuan pertemuan berikutnya, kalau kita menjelaskan isi dari hadis jibril ini, Allah alam bismillah. E, mungkin demikian saja yang Bisa Anna sampaikan. Insya Allah e, kita lanjutkan pada pekan depan kurang lebihnya. Ana mohon maaf ya. Wabillahi taufiqul hidayah. Semoga allah maha kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.